Запускаємося вже зараз. Коли можна вважати, що ваш продукт чи послуга вже готові до того, аби бути винесеними на суд споживача? Коли вам варто вивезти їх на ринок? Коли доцільно починати продавати? Пропускаємо, що набагато раніше, ніж ви будете готові це визнати. Щойно ваш продукт почне робити те, заради чого він створений, випускайте його в світ. Ви вважаєте, що лишилося ще багато надаробок? Це непривідно запускати продукт. Кілька недопрацьких деталей не мають затримувати справу. Ви зможете доробити їх згодом. Оцініть свою справу під таким кутом. Якби ви були змушені запустити продукт за два тижні, що б ви відкинули? Це просте запитання здатне ефективно вас мобілізувати. Ви раптом усвідомлюєте, що є купа речей, без яких можна обійтися. А відповідь на запитання про те, що конче потрібним, здається очевидною. Коли ви визначаєте крайній термін, то отримуєте ясність. Це найкращий спосіб почути свій внутрішній голос коли він казатиме «Цього нам не треба». Отже, відкидайте будь-що, що вам не потрібно для запуску. Наразі подбайте про життєво необхідне, а про розкоші подбайте згодом. Якщо ви добре поміркуєте, то збагнете, що насправді дуже багато речей зовсім не потрібні, коли йдеться про перший день. Коли ми запускали Basecamp, то навіть не мали системи стягнення плати з користувачів. Але продукт був орієнтований на щомісячну абонентську плату – Тож ми знали, що маємо в запасі ще 30 днів, аби вирішити цю проблему. Отже, ми використали час перед запуском для розв'язання більш нагальних проблем, що справді були актуальними на той момент. Виробник взуття Кемпер відкрив свій магазин у Сан-Франциско ще до завершення ремонтних робіт і назвав його Walk in Progress. Прогулянка триває. Відвідувачі могли малювати на стінах порожнього магазину. Взуття виставляли просто на дешевій фанері покладені згори на столси взуттєвих коробок. Знаєте, який відгук найчастіше залишали відвідувачі на батонних стінах? Залиште магазин таким, яким він є. Так само засновник Create Barrel, відкриваючи свій перший магазин, не стали чекати, поки будуть готові стильні вітрини. Вони виставили скрині й діжки, у яких їм доправляли товар, а згори поклали власне продукцію. Утім, не плутайте цей підхід з економією на якості. Ви ж бо хочете створити щось чудове. Ідеться лише про те, що найкращий шлях досягти цього – поліпшувати продукт послідовно і поступово, крок за кроком. Припиніть уявляти те, що буде працювати. З'ясовуйте це на практиці.